Але й немовлят у пелюшках особливо жіночої статі. Проте все, чим насолодилися глядачі, окрім найзацікавленіших, котрі у коротку хвилю відчинених дверей встигли таки зазирнути до середини авто, був чорний рукав, білий манжет, широченна золота обручка і густий дух чоловічих парфумів Фаренгейт Суперклас яким запахло, здавалося, на все місто. Доброго дня, моя золотокудра Еос. Бачу, попри категоричну відмову, ви все ж готувалися до нашої зустрічі. Максиме, перукарня відміняється. Їдемо до дум, до водія. А до Софії? Пробачте, нещасному рабові вашої вроди, що примусив вас, слабку жінку, вирішувати проблему вибору. Не пам'ятаю вже, де читав та кажуть, що для жінки це важко. Тому сьогодні я вирішив цю проблему за вас. Отож, не пручайтеся. Розслабтеся і намагайтеся отримати задоволення порада номер 7 для тих, кого гwałтують. Даруйте випрощення. Та стало модним нині в газетах давати поради, ну, як поводитися в екстремальних ситуаціях. Зокрема, якщо вам загрожує зґвалтування, необхідно дістатися людного місця, закричати, привернути до себе увагу, злякати нападника і в такому дусі шість порад. Не пам'ятаю достеменно, яких саме. Порада сьома. Якщо всі попередні заходи виявилися неефективними і вас таки гвалтують, розслабтеся і намагайтеся отримати задоволення. Саме це я й намагаюся зробити. Софія, ви мене дивуєте. З першої зустрічі такі забаганки. Повірте, ні я, ні мої друзі з жінками у такий спосіб не поводимося Але бажання пані – закон Максима, чуєш, до чого веде наша гостя? Може, серед твоїх колег знайдеться хтось, здатний задовольнити такі вибагливі смаки? Софія напекла раків, добалакалася Борисе Аркадійовичу, не слід кожне слово тлумачити так буквально. Зґвалтувати можна по-різному, зокрема, як ви щойно. Ви справді позбавили мене вибору. Погоджуюся, та гляньмо на справу з іншого боку, богине. Ваш вибір для оточуючих зовсім не відповідав внутрішньому прагненню. А я просто розставив речі на місця. Хіба не так? Чому ви мовчите сонце очей моїх? Бо з вами безпечніше мовчати? Виявляється, обличчя боса набуває незбагненної привабливості, коли він сміється. Не хижу, вузько усміхається а отак від душі, відкрито сміється. Брови високо розлітаються угору, губи відкривають разок, настільки сліпучу білих зубів, що хочеться аплодувати майстерності стоматолога, а очі стають не холодно-карими, а глибоко густо шоколадними. Софія й собі усміхнулася. Машина зупинилася у дворі одного із небагатьох старовинних будиночків у центральній частині міста. Їх збереглося після війни зовсім небагато, бої за Тернопіль велися жорстокі і майже все місто було знищене. На відновлені, відреставровані, мов пам'ятки колишнього повітового містечка будиночки старого центру було багато бажаючих, які їх колись будували, і ті, хто тут колись жив. У викладеному плиткою ще минулого століття під'їзді терпко пахло котами і мишами. Кам'яні, витерті, тисячами підошов, сходи вели на другий поверх до одних єдиних дверей.